Patiám, köszönjük az igédet, köszönjük, hogy újra itt lehetünk együtt, és az igéd köré gyűlhetünk, és gondolkodhatunk rajta, és, és Uram, te, te úgy beszélsz az igédről, mint egy magról, ami, hogyha jó földre esik, jó szívre esik, akkor jó gyümölcsöket fog teremni, és, és Uram, itt így, így szeretnénk, hogyha mi, mi életünk változna, mi szívünk változna, és, és hogy, hogy ez a változás ez jó legyen, ez, ez, ez uram, egy, egy áldás áldott változás legyen. És csak az, azt, azért imádkozunk és az a vágyunk, hogy, hogy a mai igéd, ami, amin ma fogunk gondolkodni, az, az csak így um, mélyre gyökerezzen a mi szíveinkben. És hogy a maga idején, uram, és Te tudod, hogy mikor és hogyan, csak jó gyümölcsöt teremjen az életeinkben. Kérjük ezt Jézus nevében. Amen. Tehát folytatjuk József könyvét, és hát én most a 11. fejezetet kaptam, ami nem egy egyszerű falat. Itt most már eléggé így mennek, és nagy, nagy harcok zajlanak, és sok érdekes név, sok érdekes város, de hát remélem, hogy sikerül valami érdekeset kihozni belőle. Tehát amit lát, láttatok eddig, ugye a tizedik fejezetben azt láttátok, hogy a, hogy a déli területeket, tehát Izrael déli területeit foglalták el, Józsué és a többiek, és a törzsek. Itt a tizenegyedik fejezetben pedig az északi területeket fogják elfoglalni. Kezdjünk is bele, itt a tizenegyedik fejezetnek az első öt versét olvassuk el. Amikor meghalotta ezt, Jábín hátszor királya üzenetet küldött Jábábhoz, Mádon királyához, Simron királyához, Aksáv királyához, és azokhoz a királyokhoz, akik az északi hegyvidéken laktak, meg a Kine-Rettől Kine délre levő síkságon, Sef, Alföld Alföldön, még a Dór mellett lévő nyugati, domvonulatom. Keleten és nyugaton lakó kánoániakhoz, az Emóriakhoz, Hetitákhoz, Periziekhez, Jebusiákhoz, a hegyvidékre, és a Hermon alatt lakó Hevíjikhez, Mitzpá földjére. Ezek kivonultak egész táborukkal, annyi volt a nép, mint a tenger partján a homok, ló és harci kocsi is igen sok volt, Mindezek a királyok egyesültek, és amikor megérkeztek, közösen ütöttek tábort a Merom vizénél, hogy harcoljanak Izrael ellen. Ugye Amikor úgy kezdi ez az első vers, hogy amikor meghalott -e ezt tehát mit hallott meg? Hát mindazt, ami eddig történt, tehát a tizen tizedik fejezetben, amik történtek, hogy ugye Józsué és a, és a többiek elfoglalták a déli területeket, és ahogy az északiak ezt meghallották, azt meg hogy a srácok, fel kell készülnünk, egyesüljünk. Szólt a királyoknak, akik ott a környéken éltek, és, és egy, egy, egyesültek, egyesülték az erőket, a katonákat, a felszerelést, a harcikocsikat, és minden, ami, ami ezzel jár. Ugye a vezetőjük azt olvasjuk, hogy ez a jábín volt, <tosz> és állítólag... Ez egy ismert király a történelemből, tehát nem csak a Biblia beszél róla, vagy nem csak a Bibliában olvashatunk róla. És olvassuk azt is, hogy ez a hátsó, Hácor, volt a királya, ez annak a résznek, annak a környéknek a legnagyobb városa volt, 15 km-re éjszakra a Galileai-tótól. Tehát úgy, valahogy el tudjátok képzelni, hogy körülbelül hol tartunk, hogy hol vagyunk most és annak a környéknek ez volt a legnagyobb városa, és ezért gondolom ő volt ott a vezér, ő volt az, aki összehívta, összetartotta ezt az egészet. Ugye olvasunk itt egy, ott a második versben, hogy Kinneret, Kinneret töltére. Ez valójában ez a szó, hogy Kinneret, ez, ez a galileai tónak a valami régebbi megnevezése, tehát itt, itt a galileai tóról van szó. Tehát ott, ott, ugye, hogy a térképen éppen nézitek, ott ez a Fönti Tavacska, az ott a, hát a Genezaret, vagy a Galilejtó, annak a környéke. Ott, ott ez az északi része az, ahol, ahol összegyűltek, és, és ugye harcra készen, tehát felkészültek, megelőzték a támadást, hogy akkor ők felkészülnek erre az egészre. És a hatodik versben tovább azt olvassuk, hogy akkor ezt mondta az Úr Józsuénak, Ne félj tőlük, mert holnap ilyenkor Izraelnek adom minnyájukat halálra sebezve. Vágd át lovaik inát, és gyújtsd fel harci kocsijaikat. Tehát összegyűlnek ezek a királyok. El tudjuk képzelni, hogy valószínűleg Józsuének voltak kémiai, akik esetleg már ott voltak azon a környéken, tehát látták. Tehát tudta Józsué, hogy mi történik. Tudta, hogy kik ezek a királyok, akik összegyűlökeztek, és tudta, hogy mennyien vannak. Tehát rengetegen voltak. És, és ezek után azt látjuk, hogy az Úr szólt Józsuéhoz. És azt mondja, ne félj tőlük. Na most Istenről azért tudhatjuk, tudhatunk annyit, hogyha ő szól, akkor az nem véletlen. Tehát nem csak úgy szól, mert azt gondolja, hogy valamit azért mondani kellene, hanem amikor szól, akkor ezt okkal mondja. És uh, mindig, amikor ezt olvassuk, hogy ne félj Ábrahám, ne fél Mózes, vagy ne félj Józsué, Józsuének elég sokszor mondta, uh, akkor feltételezhetjük nyugodtan, nyugodt szívvel azt, hogy uh, Isten azért mondja ezt, mert Józsué félt. Tehát egyszerűen félt. Hallott erről, és bár ugye látjuk, hogy több győzelme is volt, ennek ellenére még ott van, és még ugyanúgy fél. Megy a következő harcba, a következő ellenség, és Józsué fél. De Isten jön, és szól hozzá, Józsué, nem kell félned. Nem kell félned, mert itt is győzni fogsz. Félelem az egy, az egy elég valóságos dolog az életeinkben. Nem tudom ti hogy vattok ezzel, de én be tudok rezelni időnként. Tehát vannak dolgok, vannak helyzetek, amikor, amikor kifejezetten félek, tehát elkapja a szívemet az aggódás, a félelem, mi lesz, hogy lesz. Um, és itt van, tehát a Bibliában is látunk, olvashatunk sokat a félelemről, mi is átéljük valóságos érzésnek, és um, ennek ellenére néha azt hallani, hogy, hogy a félelem az, az ugye a sátántól van, hogy félelmet néha, tehát így démonizálják, hogy a félelem démona munkálkodik az életedben, ki kell űzni. Tehát ilyen nagyon furcsán tudnak hozzáállni ez a, ez a félelem témához ö, egyesek. De amit, amit látunk így az igében, amikor Isten megszólít egy embert, aki fél, akkor, akkor sosem mondja azt neki, hogy na, no, üzd ki már azt a démont, vagy tagad meg már azt a félelmet, hanem jön, és, és az, az ő szavával bátorítja azt az embert, nyugtatja, tehát szól hozzá, és, és egy bátorítást kap az az ember, aki, aki éppen fél, akinek szüksége van, hogy, hogy meg legyen erősítve. És ugye Józsui könyvében, ahogy mondtam, számtalanszor látjuk már ezt, hogy Isten, Isten jön, és ő maga szól, és bátorít és hiszem, hogy amikor mi félünk, amikor félelmünk van, akkor, akkor Isten is ugyanúgy szólni akar hozzánk. Tehát nem akar hagyni a félelmünkben, és nem valamilyen módszerként akarja, hogy kezeljük ezt, hanem azt akarja, hogy meghalljuk az ő hangját. Hogy meghalljuk az, az ő bátorítását, amit ő személyesen nekünk akar szólni. És ahogy mondtam, én is sok mindenért féltem ugye néha elkap az aggódás, a félelem a gyülekezetért. Mi lesz? Hogy lesz a gyüli? Hogy megyünk tovább? Ú, szervezünk valamit? Vagy, vagy egyszerűen csak hogy? Hogy fogjuk csinálni? Hogy fogjuk folytatni? Vagy valaki konkrét, aki a gyüliben van, és látom, hogy megy el az úrtól. Mi a baj? Mi történik vele? És néha így, néha így félek. Gondolkodok, és próbálok ezekért imádkozni, és, és Isten jön, és ezekben, ezekben így szól hozzám, bátorít engem. Néha gyorsan, néha napokig, napok eltellek, amíg aggódok és rágódok dolgokon. De előbb-utóbb Isten jön, és megnyugtat. Akár azzal, hogy, hogy ne félj, én építem az egyházamat. Ez az én menyasszonyom Ne aggódj érte, én a kezeimbe tartom. Akik az én kezeimben vannak, azokat úgysem tudja kivenni senki onnan. Emlékszem, amikor lillánok udvaroltam, uh -huh. akkor is féltem, <gül> és aggódtam, <gül> hogy mi lesz, uram. Itt van ez a lány, nagyon tetszik nekem, és, de uram, nem akarom ezt nem akarom ezt elszúrni, nem akarok csak úgy. Csak úgy belemenni valamibe, és aztán ki tudja, mi lesz belőle, Úgy aggódtam, úgy féltem, és, és ezt is Isten elé próbáltam vinni. És, és ő jött és bátorított. Emlékszem, akkor éppen uh, Ábrahámról tanítottam, és Isten így azzal nyugtatott meg, hogy csak bíz bennem, csak bíz bennem. Ugye akkor úgy voltam vele, hogy Uram, mutasd meg a jövőt, <gül> mutasd meg, hogy ez, ez így össze fog jönni, ez így jó lesz. És akkor Isten azt mondja, nem, nem mutatom meg neked a jövőt, <gül> ilyen nincs. Viszont azt akarom, hogy bíz bennem, hogy tedd az kezemben. És az érdekes dolog az volt, hogy amikor aztán. Hi, hi, hogy amikor. Amikor oda jutottunk, hogy, hogy akkor, akkor. Hát ezt akkor beszéljük most már meg, ez most már elég komoly. Akkor érdekes, hogy, hogy Léla pont ezt mondta, hogy ő is így aggódott ezzel kapcsolatosan, és Isten pont ugyanezzel bátorította, csak bíz bennem! Csak bíz bennem! Néha, amikor kivegyünk evangelizálni, akkor, akkor így félek. Megyünk ki az utcára, és... Ruha, uh, hogy lesz? Mi lesz? Amikor valakit megszólítok, meghallgat? Vagy elküld a francba? Vagy mi lesz? És így számtalanszor mentünk már, de valahogy ez egy olyan valós félelem, hogy mindig ott van. Tehát valahogy ettől, ebből sohasem lehet úgy, úgy kinőni. A jó dolog az, hogy amikor kimegyünk és elkezdjük csinálni, akkor nagyon gyorsan elmúlnak ezek a félelmek, mert, mert úgy Isten ad egy ilyen különleges találkozásokat. És már amúgy már nagyon, nagyon várom a következő pénteket, mert jön hozzánk meted edwards és ott a közelben, ott a gyűli közelében vannak, vannak kocsmák, és rengeteg fiatalkint van mindig, ott söröznek. És már többször voltunk a csoporttal, de már mondtam a és Matt, ide el kell jönnöd, ez nagyon jó hely. És akkor uh, utána egy jó pár, pár hónapjáig nem is jelentkezett, és akkor felhívott, most tegnap, tegnap beszélgettünk, hogy akkor jövő hét péntek el, Na, ez az, kimegyünk. <gül> de de meg, megint biztos félni fogunk akkor is, amikor kimegyünk. És, de hogy itt van, itt vannak ezek a félelmek, itt vannak ezek a dolgok, amikkel, amikkel szembe kell néznünk. Ugye, most azért érezni azt is, hogy, hogy, hogy a világból érezni egy olyat, hogy, a, hogy a, a hittel kapcsolatosan az egy privát dolog. Tehát, hogyha Istenről szóló dolgok, Úgyhogy ha te hiszel valamiben, akkor azt tartsd meg magadnak. Arról nem kell beszélni másoknak. Tehát majdnem, hogy egy ilyen nyomás van a világ felől, hogy ez egy ilyen privát dolog. Ezt nem szabad nyilvánosságra hozni. És Tehát a világ e felé akar nyomni minket, és összem, hogy néha, néha mint keresztények, ezt így elfogadjuk ezt a, ezt a helyzetet ha a világ azt akarja, hogy így ne beszéljünk róla, hogy így húzódjunk vissza, akkor mi ezt, hát jó, hát a világ ilyen, hát ha nem akarja, akkor nem mondom. Vagy így, tehát, hogy akkor, hogyha ez egy ilyen privát dolog kell, hogy legyen, akkor maradjon ilyen privát dolog. De, de, de nem hiszem, hogy ez, ez, egy, ez helyes, helyes ezzel kapcsolatosan, mert egy olyan üzenetünk van, amit, amit nem szabad így privátba tartani, ami nem egy ilyen privát dolog, ami nem egy ilyen... Hát nekem ez bejött, és akkor hát neked lehet, hogy valami más bejön. Tehát az Evangélium nem ilyen. Ha ilyen lenne, akkor, akkor ezt mondhatnád, de nem ilyen. Tehát az Evangélium annyira egy ilyen exkluzív üzenet, hogy, és annyira az Evangélium azt mondja magáról, hogy ha, ez, ha nem ez, akkor de más nincs, csak ez az egyetlen út. És ha ezt nem ismered, ezt nem fogadod el, akkor nem üdvözlősz. És ezért, ezért nem szabad, hogy, hogy beadjuk a derekunkat a világnak, hogy ez egy, ez egy ilyen privát dolog, amit, amit, amit csak itt a négy fal között tartunk, és amikor kimegyünk innen, akkor az arról már nem beszélünk. De ugye ez kell jár újra csak. Ugye, ha gondoltok, gondoljatok valakire, akivel együtt vagytok, kolléga, osztálytárs, vagy bárki, akivel sokat vagytok együtt, most gondolj bele, hogy akkor... Holnap oda mész hozzá, és megszólítod, megmondod neki, hogy figyelj, én hiszek Istenbe, te hogy vagy ezzel. És akkor beleít magunkat, és így azért félünk. Oh, fú, hát kíváncsi lennék, hogy mi lenne a reakció. És valós félelmek ezek, is, és néha szembe kell nézni ezekkel. De, de hiszem, hogy a, hogy a hitünket tehát nyilvánosságra kell hozni. És olyan félelmetes alba belegondolni, hogy, hogy mi lesz, ha felhozzuk ezt a témát, és azt utána elkezdenek bombázni kérdésekkel. De mi van ezzel? De mi van azzal? Mi van a cunamikkal? Mi van a katasztrófákkal? Afrikában gyerekek halnak meg. Mi van ezzel az egészszel? És elkezdik bombázni a hitünket, és félünk attól, hogy nem lesz válaszunk. És, és ez, is, ez is egy valós félelem. De ami jó ebben, én azt hiszem, hogy hogyha kivisszük a hitünket, és oda tesszük, és engedjük, hogy megkérdőjelezzék, hogy meg legyen próbálva a hitünk, akkor, akkor sok, sok minden feljön, amire, amire lehet, hogy nem tudjuk a választ, de arra fog kényszeríteni, hogy keressük a válaszokat. És, és az igazság az, hogyha nincsenek válaszok, Hogyha ez a hét, amiben hiszünk, hogyha ez nem bírja ki ezt a nyomást, akkor, akkor nem biztos, hogy érdemes benne hinni. Hogyha kereszténységre nincsenek valóságos válaszok, hogyha nem bírná ki a világnak a, a, a, a nyomását, akkor, akkor lehet, hogy nem érdemes benne hinni. Tehát vigyük ki, ne féljünk tőle, Álljunk szemben ezzel a félelemmel, és, és, és engedjük meg, hogy Isten mutassa meg magát ezekben. De ahogy látom az igében, egyszerűen félünk, mert emberek vagyunk, és ezt Isten is nagyon jól tudja. És úgy is kezel, úgy is kezeli ezeket az embereket az igében, és minket is, hogy tudom, ember vagy, tudom, hogy porból vagy, tudom, hogy gyenge vagy, tudom, hogy, hogy megijetsz, tudom, hogy olyan vagy, mint egy bárány, és, és rögtön verezelsz, jön egy farkas. De Isten jön, és ezt nagyon jól tudja, és ezért jön, hogy bátorítson minket szeretetével, az ígéreteivel, Ugye azt mondta, hogy az ő lelke a vigasztaló, aki jön és vigasztal minket. Tehát újra a félelmet nem hiszem, hogy kiűzni, vagy megtagadni kell, hanem a, félelem, a félelemben szembe kell nézni, és az úr elé kell vinni. Őszinte lenni, uram, félek, kérlek segíts. Eszembe jut ilyenkor Péter, aki vizen járt, és ugye lépett néhányat, megijedt a hullámoktól, elkezdett süllyedni, és, és ugye, Uram, segíts! Odajött Jézus hozzá, és ugye mit mondott neki? Péter, üzd ki azt a démont! Nem. Azt mondta, megfogta a kezét, és kihúzta őt. És bátorította arra, hogy bízzon, hogy legyen hite. És ugye ezt is látjuk az igében, úgy tűnik, hogy a, a félelemnek az ellentétje a hit. A hit, azaz a bizalom, az Istenbe vetett bizalom. És ugye ahhoz, hogy tudjak Istenben bízni is, nem kell az ő igéjét, az ő szavát, és, és ahogy hallom az ő szavát, és, és megragadom az ő szavát, az én hitem erősödik, és ezért győzni tudok a félelem felett. Ami persze nem egy könnyű dolog, tehát ezt már egyszerű elmondani. Csak higgyél, el, és akkor minden rendben lesz. Néha nagyon nehéz. De azt látom, azt tapasztalom, hogy amikor közeledek Istenhez, tehát ott van a félelem valóságos, és úgy, úgy meg akar állítani, de ennek ellenére megyek az Úrhoz, viszem hozzá, imádkozok, vagy kérek imád valakitől, vagy beszélek valakivel ezekről a dolgokról, és, és akár testvéren keresztül bátorít az Úr, hogy, hogy ő valóságos, hogy ő meg tud, hogy ő ki tud húzni minket a félelmeinkből, és valósan tud bátorítani minket. Tehát Józsui bátorítást kap, és érdekes utasítást is. Nem tudom, hogy észrevettétek. Egy olyan utasítást kapok, hogy a lovak inát vágd át, és a harci kocsikat gyújtsd fel. Ez elég fura. Um, furán hangzik, de állítólag, hogyha. A, tehát miután ezt megcsinálták a lovakkal, hogy állítólag még ezek, ezeket a lovakat lehetett használni a mezőgazdaságban, de hogy a harcra képtelenek lettek ezzel a dologgal. És ugye a harci kocsikat, azokat fel kellett gyújtani. <tosz> um, ami fura, ugye belegondolsz, hogy Izraelnek nem voltak lovai és harci kocsijai. Ugye logikusnak tűnik, hogy milyen jó lett volna, hogyha ezeket összegyűjtik. Begyűjtik, megtanulják használni, és a következő harcokban mehetnek, és lehet ezeket használni. De Isten előre megmondja, hogy a lovakat, ugye az inakat el kell vágni, és a kocsikat fel kell gyújtani. Ugye miért, miért akarta ezt Isten? Egyszerűen azért, mert azt akarta, hogy benne bízzanak, és ne ezekben. Ugye az igében ez feljön ez a téma, például Zsoltár 28 és 9 azt mondja, ezek a harci kocsikat, amazok a lovakat emlegetik dicsekedve, mi pedig Istenünknek, az Úrnak a nevét. Ők térdre rogynak, és elesnek, mi pedig felkelünk, és talpon maradunk. Hogy ők ezzel dicsekednek, azt gondolják, hogy ez majd megmenti őket. De mi az Úrban bízunk továbbra is, és ők vesztenek, és mi győzni fogunk. Hogy Isten azt akarta, hogy ne bízzanak ebben. Hogy maradjanak, hogy bízzanak továbbra is benne, és hogy így folytassák ezeket a harcokat. Eszembe jutott, így Jani mesélte, hogy... hogy hogy lesz pásztor, és uh, <kül> hogy, így, uh, hogy így bátorításként mondjam ezt nektek, hogy hogy jön valaki, akiért sokat imádkoztatok, és egy válasz. Hogy szeptembertől itt lesz valaki, aki, akire úgy szükség, szükségetek van, és volt, és uh, és hogy, és hogy mindebben csak így maradjatok, csak így bízatok továbbra is az Úrban, úgy, ahogy eddig is. Úgy, ahogy eddig is. Hogy, hogy lehet, hogy Izrael számára is milyen jó lett volna. És akkor biztos, ez egy ez nagyon nagy segítség. De valahogy Isten azt mondja, hogy. Megáldalak, kapsz dolgokat, de, de a bizalom ne maradjon én bennem. Tehát bízzál bennem továbbra is, hogy ezt ne veszítsétek el, hogy tartsátok meg ezt a bizalmat az Úrban, úgy, ahogy eddig is. Úgy, ahogy eddig is. Tehát, hogyha így, pásztor nélkül így megmaradtatok, mint közösség, az azért van, mert az Úrban bíztatok, mert belé kapaszkodtatok. És azt hiszem, hogy erre továbbra is szükségetek lesz is. Ettől lesz majd, jó, ettől lesz majd ez az egész áldott. Ja. Aztán nehogy valaki felgyújtsa az antóját. Hogy így, hogy el kell, laci azt mondta, hogy el kell égetni a harcékocsikat. Felgyújtjuk az autóját. Nem, hogy így, ja, ja hogy továbbra is bízotk az úrban. Tovább olvasuk a 7. verstől a 14 ég. Józsui hirtelen rájuk tört, egész hadseregével, a Merom vizénél, és megtá megtámadta őket. Az úr pedig Izrael kezébe adta őket, megverték, és üldözték őket Szidon, Rábáig, Misrefót, Miámig, és a Mitzpé völgyi kelet felé. Megverték őket, senki sem hagytak elmenekülni. Úgy tett velük Józsui, hogy meghagyta neki az úr, Lovaik inát átvágatta, harci kocsiaikat pedig föl, fölgyűjtotta. Akkor visszafordult Józsui, elfoglalta a házórt, királyát pedig megölte karddal, mindezeknek a királyság, királyságoknak házár volt azelőtt a fővárosa. Kard élrehányta, kirtotta a benne lévő élőlényeket, mind nem maradt meg egyetlen élő sem. Hat, uh, Hatszor pedig fölperzselte. Ezeknek a királyoknak minden városát elfoglalta Józsué királyaikkal együtt, és Kaldérhányta kiirtotta őket, ahogy a Mózes az Úr szolgája parancsolta neki. De a halmokon álló városokat nem perzselte föl Izrael, egyedül csak hátszor perzselte fel Józsué. Ezeknek a városoknak minden zsákmányát és uh, zsákmánya és állata Izrael fiának zsákmánya lett. Csak az embereket hányták kard élre, amíg mindenki ki nem pusztítottak, nem hagytak meg egy lelket sem. Tehát azt látjuk, hogy Józsui megy, harcol, és Isten valóban győzelmet ad. Végül ugye, úgy van, hogy ezt a, a legnagyobb várost felégetik. Egyfajta, egyfajta példaként gondolom, hogy a többi város példája legyen, hogy igen, ezt elfoglaltuk, és mivel hogy ez volt az a központi város, ezért egy ilyen, tehát ez, ez most egy teljes győzelem, de azt látjuk, hogy a többi várost azt úgyhatták, ezt nem égették el. De hogy azt látjuk, hogy elfoglalják ezeket a városokat, és, és ugye nagyon érdek, tehát nagyon durván fogalmaz itt a Biblia. Mindenkit megöltek, mindenkit kipusztítottak. Csak az embereket hányták kardérre, amíg mindenkit ki nem pusztított. Nem hagytak meg egy láket sem. Ez ilyen... Nem egyszerű ezeket olvasni a Bibliában, ugye? <gül> és az az igazság, hogy, hogy elég sok ö, kritika éri a Bibliát ez miatt. Tehát, hogy Istent és... és sokan ez miatt... Tehát ezt támdalansz, ha hallottam már... Hogy jó, ez, ez a Jézus, ez tök jó, de most olvasom ezt az Ószövetséget, és ezt, amikor ezeket olvasom, nem bírtam. Becsuktam, és azóta kezembe nem vettem. Hogy volt, aki ugye rögtön az elején elkezdte, és amikor ide jutott, akkor Jézushoz nem is jutott. Hogy ezek, ezek nem, nem egyszerű megemészteni ezeket az ezeket a igerészeket, amik, amiket erről hallunk. Van néhány dolog, ami, ami azért segít megérteni mindezt. Az egyik ugye az, hogy, hogy Isten ennek az egész környéknek, ennek az egész területnek kb. 400 évet adott arra, hogy megtérjenek. Ugye ez Mózes 15-16-ban Ábrahámnak beszélt erről az ígéret földjéről, és ott azt mondja, hogy csak a negyedik nemzedék tér vissza ide, mert az emóriák gonoszsága még nem telt be. Hát körülbelül 400 év telik el, azóta, hogy Isten adott egy ígéretet Ábrahámnak, hogy ez az ígéret földje az övé lesz, de azt mondja, hogy figyelj, most egy időre, most 400 évig ezt hagyjuk, mert még ezeknek az embereknek a gonoszsága nem telt be. Tehát azt mondjuk, hogy Isten 400 évet ad ennek az egész környéknek, ennek az egész területnek, és azoknak az embereknek, népeknek, akik ott laktak, hogy térjenek meg a bűneikből. És hogy eltelik ez a 400 év, és Isten hozza az ő népét, és ítéletet uh, tesz rajtuk. Ugye, uh, tehát ez az egyik dolog. Tehát Isten türelmes volt azért. Az ő 400 év az nem kevés. Tehát itt generációk teltek el, és Isten, Isten esélyt adott, hogy ezekből megtérjenek. A másik dolog, amit, amit hallunk ezekről a népekről, és nem tudok sok részletet, de néhány dolog, amit hallani, hogy abban az időben miket csináltak, az ilyen nagyon gyomorforgató. Tehát az egyik ilyen ugye, dolog, amit csináltak, az, az első szülött csecsemőket, ilyen... ilyen fém szobrokba helyezték, amiket felhevítették. Tehát tűzzel felhevítették ilyen, tehát ilyen kinyújtott kezek, felhevítettek, és, és oda helyezték az elsőszülött csecsemőket. Azzal a hittel, hogy ha ezt megteszik, feláldozzák az elsőszülöttet, hogy akkor az az Istenség, az megáldja majd őket, és akkor sokkal több gyerekük lesz. És, és számtalan más dolgot is hallani, tehát lehet tudni ezekről a népekről. De ugyanakkor, amikor ezt olvassuk, hogy Isten megy, és ítéletet hozzak ezeken a népeken, mégis idegesít minket. Amire érdemes ilyenkor gondolni, az például arra, ami most zajlik Irakban és Szíriában. Hogy ott van ez az ISIS, ez az iszlám állam, és... Keresztényeket üldöznek, megölnek, embereket keresztre feszítenek, felgyújtanak, a torkukat elvágják, nőket megerőszakolnak, eladják őket, kereskednek velük. És ugye amikor, amikor ezekről hallunk, akkor ugye az első gondolatunk, Isten miért nem csinál már valamit? Ugye? Amikor olvassuk az igét, köszönöm, és e, ilyen dolgokról olvassunk, akkor azt mondjuk, hogy hát, akkor ott Isten. És amikor itt van a szemünk előtt, vagy a fülünk hallatára zajlanak ilyen ocsmány dolgok, akkor pedig pont az ellenkezőjével vádoljuk Istent. Miért nem csinál már valamit? Tehát a valóság az, hogy Isten máshogy működik ezekben a dolgokban, mint ahogy azt mi elképzeljük, vagy szeretnénk, vagy, vagy meg tudjuk érteni. De ebben az esetben itt azt látjuk, hogy 400 évet várt, és mindaz, amit tett, azt, azt ugye, tehát ítéletként hozta ezekre az emberekre. Másik dolog, ami, ami elég, ami néha furcsa, vagy nehéz me megérteni, az az, hogy ugye Józsué, Józsuét és ugye Izrael népét használja arra, hogy az ítéletét véghez vigye. Tehát ez is egy ilyen nehéz dolog, amit megérteni. Most itt van Józsué, és akkor azt kéri tőle, hogy írtsunk ki egy egész várost. Ú, tehát hogy így ezzel küzdködnek az emberek. De Isten azt látjuk, hogy hogy elrendeli, a Bibliában elrendeli az emberi kormányzást, és az egyik feladata, ugye, amit látunk, az az, hogy ilyen rendfenntartó legyen, tehát ítéletet hozzon. És ugye egy, egy társadalom nem tudna létezni, hogyha nem lenne, nem lenne igazságszolgáltatás. Ugye, neked se lenne munkát, az még rosszabb lenne.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 és akik pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek, mert a fejedel, fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek e, rettegésére vannak, akarod -e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól, cselekedj jót, és dicséreted lesz attól. Mert Isten szolgálja ő a te javadra. Tehát, hogy igen, Isten használ embereket arra, hogy mások felett ítéletet hozzon. És ebben az esetben azt látjuk, hogy Józsuét és Izrael népét használta arra, hogy ítéletet hozzon felettük. A másik dolog, amit, amit, szint, amit szerintem szintén egy jó, jó dolog, vagy jó gondolat ebben az egészben, hogy részből azért is használta őket, hogy meglássák, hogy mi a bűnnek a következménye. Tehát, hogy ott voltak, és Biztos átment a fejükön ez a gondolat, hogy én itt vagyok, most ezek az emberek bűnösök, és valóban ocsvány dolgokat csinálnak, és Isten használ engem, hogy ítéletet hozzak. De ez azt jelenti, hogy ha én belemegyek ezekbe a bűnökbe, akkor előbb-utóbb majd Isten valaki mást fog hozni, hogy engem megítéljen. És ez így is volt, tehát Izrael történelben, ez sokszor látjuk, hogy miután ők elfordultak Istentől, és gondolböző bálványokat imádták, imádtak, akkor Isten hozott más népeket is, ítéletet hozott rajtuk, de ez egy-egyfajta figyelmeztetés volt nekik, hogy, hogy ezt vegyék komolyan, hogy ne szórakozzanak a bűnnel, hogy amit az ember vet, azt aratni is fogja. És erre ugye figyelmeztet minket is az ige, hogy, hogy, hogy ne szórakozzunk a bűnnel, mert a bűnnek megvan a zsoldja, a bűnnek megvan a következménye. És Persze messze nem tudtam kimeríteni ezt a témát, <gül> messze nem adtam nagy válaszokat, de, de van néhány dolog, ami, ami, ami ne érdemes elgondolkodni, még mielőtt így elítéljük ezt az egész, az egész témát. Következő versben, 15 azt mondja, hogy Ahogyan az Úr megparancsolta szolgájának Mózesnek, úgy parancsolta meg Mózes Józsuénak, és úgy cselekedett Józsué, semmiben sem tért el attól, amit az Úr Mózesnek parancsolt. Ez egy érdekes mondat, azt mondja, ahogy az úr parancsolta Mózesnek, úgy parancsolta Mózes józsué és Józsué pont úgy tette, ahogy Mózes mondta neki. Ez egy, ez egy érdekes kép, amit itt látok. Ugye Józsué Jézust ilyenképezi. És Jézus is azt mondhatjuk, hogy mindent megtett a szerint, amit Mózes mondott. Azaz, a törvény szerint. Tehát Józsú, vagyis és Jéz, Jézus is, amikor itt volt közöttünk, akkor tökéletesen betartotta Mózesnek a törvényét. És semmit sem hagyott ki, vagy semmitől sem tért el. Pontosan betartotta azt. És erre nagyon nagy szükségünk volt. Mert ha Jézus védkezett volna, bűnt követett volna, akkor egy, nem lett volna Isten, és kettő, nem lett volna jó áldozat számunkra, hiszen a halálával saját maga bűne miatt halt volna meg, és nem lehetett volna egy áldozat, aki tiszta, aki szeplőtlen, aki magára veheti a mi bűneinket. De Jézus ilyen volt. Mindent tökéletesen betartott, amit a Mózes leírt. Mozes törvényét tökéletesen betartotta, és ezért egy tökéletes, helyettesítő áldozat lett számunkra. 16-18-ig azt mondja, így foglalta el Józsui ezt az egész országot, a hegyvidéket, és az egész délvidéket, a Gósen egész földjét, a Sefella alföldet és a Síkságot, Izrael hegyvidékét és alföldjét a Kopasz hegytől, amely Szeír irányában emelkedik, bálgádik, mert a Libanon völgyében a Hermon hegy lábánál fekszik összes, királyukat elfogta, levágta, megölte. Hosszú ideig viselt háborút ezen a, ez ellen ezek ellen a királyok ellen. Tehát így összegzi, itt összegzi valójában, hogy ment hegyvidéktől az egész síkságot, az egészet elfoglalta, és utána így végén azt mondja, hogy hosszú ideig viselt háborút Józsui ezen, ezen a földön királyok ellen. Tehát Józsui hosszú ideig háborúzott, és um, csak eszembe jutott, hogy, a, hogy az ige valójában nekünk is ezt mondja, hogy amit a szellemi harcot illeti, az egy hosszú harc lesz. Amit a lelki harcot illeté, amiben mi is részt veszünk, akár tetszik, akár nem, az is egy hosszú dolog. Az sem egy egyszerű, azt sem, az sem tudom elintézni egy nap alatt, hanem egy életre szóló harc, amiben mindig résen kell lennem. Ugye az Efézus levelében olvashatunk erről Efézus 6.10 azt mondja, végül pedig erősüdjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szembe. Mert a mi harcunk nem test és vérelem ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen a sötétség világának urai és a gonoszság lel lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Tehát a lelki harc valóságos. József ment és ugye... Konkrét királyok, konkrét területek, konkrét népek ellen harcolt, és sokáig kellett harcolni, hogy elfoglaljon területeket. De az Úrszövetség azt mondja, hogy nem test és vér ellen harcolunk, hanem itt vannak a lelki, a lelkiekben ott vannak ezek a hatalmasságok. És az az igazság, hogy, hogy igazából nagyon keveset tudunk. Az igen, nem mond nekünk sok részletet arról, hogy mi zajlik ebben a láthatatlan világban. És ebben a lelki harcban mi minden van? Mikor? Hogyan? Mikor van az, hogy éppen a gonosz támad? Mikor vagyok benne egy konkrét lelki harcban? Mikor van az, hogy csak egyszerűen éhes vagyok, és azért vagyok morcos, hogy nem kellene valamit... És hogy mikor van az, hogy a gonosz konkrétan ott van, és akkor valami történik ott, de az az igazság, hogy én nem tudom. Nem tudom, ti hogy vattok ezzel, de én, én így ezt így nem tudom sokszor így megkülönböztetni. Ezt érzem, hogy néha nagyon nehéz. Emlékszem, hogy amikor készültem erre a biblió akkor olyan depis voltam egész dél előtt, hogy nagyon. Tehát ilyen nagyon depis voltam. És így csak így eszembe jutott ez is, hogy lehet, hogy itt valami gonosz, itt most, de nem tudom. Fogalmam sincs. Utána egy kicsit imádkoztam, aztán a délután már úgy, már úgy elment, elmúlt. Tehát, hogy, hogy valóságos valami történik, van valami lelki harc, amiben részt veszünk. Amit én látok, ami, ami nekem, nekem nagyon megkönnyítette ezt az egész lelki harc témát, ami ilyen nagyon titokzatos tud lenni néha, az az, hogy azt látom, hogy a gonosznak a leghatékonyabb fegyvere ellenem a szemkívánsága, testkívánsága és az élettel való kérkedés. Hogy miből gondolom, hogy ez a leghatékonyabb? Ezt használta Ádámra és Évára, és amikor Jézust ugye a pusztában, 40 nap után pont ugyanezen a három területen támadta meg Jézust. Tehát el tudom képzelni, hogy Jézus ellen azért biztos, hogy a legnagyobb fegyverét hozza. <gül> Tehát ott, nem, fog véle, ott nem, nem véletlenre megy. Tehát ott, ott felhozza a leghatékonyabb fegyverét, és ezen a területen így Jézust meg, megtámadta ebben a három dologban. Ezért úgy gondolom, hogy, hogy, hogy az én életemben is ezen a területen fog munkálkodni, és ezeken a területeken akar majd. Engem is ö, eltenni lábalól. Feleségem is egyetért vele. De, De Na, olvassuk el a 19. és a 20. vers, azt mondja, hogy egyetlen város sem, köthetett békét Izrael fiaival, csak Gebeóban lakó híviek, Minden, mindent harcban foglaltak el. Mert az Úr megkeményítette a szívüket, hogy harcoljanak Izrael ellen, ezért Izrael kiirtotta őket, nem volt irgalom számukra, hanem kipusztították őket, ahogyan az Úr parancsolta Mózesnek. Először is azt látjuk, hogy Isten nem akar, hogy békét kössenek. Ilyen romlott népekkel. Isten nem akarja, hogy mi békét kössünk a világgal. Ugye néha úgy állunk hozzá dolgokhoz, hogy ezt meg tudom kezelni. Nem teljesen kóser, de ezt azért én még kezelni tudom. Ez nem fog engem rabulejteni. Ez nem lesz rám hatással. Nekem ez nem fog ártani. Lehet, hogy más kereszténynek, aki egy kicsit gyengébb az én állam, annak az ártana, de rólam le fog ez pattanni. És akkor hallottam egy ilyen vicces hasonlatot, hogy gondolj bele, hogy valaki sütne egy sütit, és azt mondaná, hogy... Amikor sütöttem, akkor rájöttem, hogy hiányzik belőle valami, nem volt meg az összes hozzávaló ez úgy gondoltam, hogy egy icipici kutyak, akit beleteszek. Akartam, hogy egy kicsit barnább legyen, hogy úgy szebb legyen a tészta, szebb legyen a süti. Így hoztam egy picit, és így beleraktam, de nem sok. Komolyan, csak egy pici van benne. Nézd milyen szép, nézd milyen jó illata van. Nem is érzed benne, ugye? Ki az, aki enne egy ilyen sütőből? <gül> Ki az, aki enne belőle? Ugye senki. És hiszem, hogy valahogy így kellene gondolkodnunk, lehet, hogy ezekről a dolgokról, hogy... Mert, mert úgy látszik, hogy a világban is sok minden olyan van, amiben egy picit rossz, egy picit nem jó, egy csak egy kicsit. És akkor ezekkel a pici-kicsi dolgokkal próbálunk így valahogy Harcolni, és gondoljuk, hogy kezelni tudjuk, és jó lesz. De azt látjuk, hogy nem lehet békét kötni a bűnnál. Nem lehet, mert tön tönkre fog tenni. És itt érdekes dolgot olvasunk, hogy ugye, mintha Isten, ugye azt látjuk, hogy az Úr megkeményítette a szívüket, hogy harcoljanak Izrael ellen. Tehát, hogy így, hát esélyt csak kaptak. Hát ezt hogy? Biztos békét kötöttek volna ők is, Isten most így meg, hát így könnyű. Vagy ez így nem fair, hogy Isten ilyet csinál. Na az igazság az, hogy amikor ilyeket olvasunk, azért meg kell értenünk azt a részét, hogy ez az Istentől való megkeményítés mindig azután jön, miután az ember megkeményíti a szívét Isten felé. Például ugye a római levélben olvasunk olyat, hogy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 a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek is madarak, négylábúak lábúak, csúszomászok képével, ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztáltalanságnak, hogy meggyalázzák testét. Tehát, hogy ezt így itt, itt leírja ennek a folyamatát, hogy ott van az ember, aki megismerheti Istent, a teremtésből látszik, az ő felsége, az ő hatalma, az ő ereje. Tehát a teremtésből az egy ember, aki soha az életben nem hallott Jézusról, és nem kapott Bibliát, soha nem hallott Istenről, arra el tud jutni, hogy kell, hogy valaki legyen, hogy itt van valaki ez mögött. Ez nem egy véletlen. Ahhoz már ilyen nagyon okos tudósnak kell lenned, hogy higgyél a véletlenben, <gül> és azok, azok válnak a legbolondabbá végül. <gül> tehát, hogy ebben a természetes létünkben, ahogy itt vagyunk, és ahogy körülnézünk, tehát a, a természet, a teremtett világ arról beszél, hogy van Isten. Hogy van Isten. És látod, nem tudják, hogy ki az, hogy hívják, honnan jött, meg mi van, nem tudják, de erre el tudnak jutni, és azt mondja, hogy ha ez a tudat megvan, és ennek ellenére ezt kizárják, ezzel ellen harcolnak, és átadják magukat a bűnnek, akkor ennek megvan a folyamata, és eljön az a pillanat, amikor azt mondja, hogy ezért Isten kiszolgáltat őket. Mintha Isten azt mondta volna, hogy ezt így akarjátok, akkor jól van, legyen. De újra csak 400 évig várt, és akkor eljött a pillanat, amikor Isten eldöntötte, hogy most már ítéletet fogok hozni. És azt mondja, így akartátok, akkor tessék, legyen úgy. Meg akarod keményíteni a szívedet, legyen akkor kemény. Legyen akkor kemény. És ugye, hogy ez egy ember életében mikor, hogyan, mennyi minden hatására megtörténhet, ezt nem tudom. Nem tudom, hogy ezeknek a dolgoknak mikor jön meg a pillanata egy ember életében. De nem is akarom megtudni, <gül> hogy, hogy ez egy valóságos dolog. Hogyha egy ember, aki hallja az evangéliumot, folyamatosan nemet mond, eljön egy pillanat, amikor Isten azt mondja, hogy jó, akkor legyen úgy, ahogy, ahogy akarod. És utána már nincs esélye megtérésre. Tehát. Én valahogy így látom az igében. De hogy ez mikor, és mennyi minden hatására jön el egy ilyen pillanat, azt nem tudom. De ahogy mondom, nem is akarom megtudni. Tehát ez, nem is akar, ezzel nem akarok szórakozni. Gyors akarok lenni a megtérésre. Gyors akarok lenni arra, hogy megvalom a bűnömet, amikor, amikor elesek a bűnömben. Hogy, hogy nem halogatni, nem majd holnap. Nem majd később, hanem most rögtön. Uram, most rögtön. Nem akarom, hogy megkeményedjen, megkeményedjen a szívem. Hanem akarom, hogy puha maradjon felét. Ezért megvalom az én bűnömet, Uram. És végül 21-23-ig azt havasok, hogy abban az időben elment Józsó és kipusztította az anákokat a hegyvidékről. Tebromból, Debirből, Anna, Annából, Júda egész. Hegységéből és Izrael egész hegységéből. Városaikkal együtt kiirtotta őket Józsué. Nem maradtak annákok Izrael fiainak földjén, csak Gázában, gátban, Asdodban maradtak meg. Így foglalta el Józsué az egész országot egészen úgy, ahogyan az úr megígérte Mózesnek. Józsué pedig átadta az Izraelnek, azt Izraelnek, hogy birtokolják mindegyik törzs a maga részét, és béke lett az országban a háború után. Ugye itt csak összegzé röviden az anákokat, ezek voltak azok az óriások. Ugye ö, azt tudom, hogy mindenhonnan kiirtotta őket, Gázából, Gádból és aszdotból, onnan nem teljesen, tehát ott maradtak. És később, ugye ez filisteusok földje, ahonnan Góliát jött, aki Dávid ellen harcol, ő Gádból jött. Ugye Gáza, ott egészen ott lent, a lenti, lenti csücske. Tehát ezzel fejeződik be a 11-es fejezet, és uh, imádkozzunk. Uram, köszönjük a, az igédet, hogy, hogy gondolkodhatunk ezen, és, és uram, itt van Józsué, akit, akit használtál arra, hogy, hogy harcoljon, hogy elfoglaljon területeket, hogy, hogy győzelmet arasson, Aki, akinek azt mondtad, hogy ne kössön uh, kompromisszumot, békét a világgal, és, Uram, azt olvassuk, hogy ő megtett mindent, úgy, ahogy meg lehet neki mondva. Hadd, hadd mondhassuk ezt mi is magunkról, Uram, hogy, hogy olyan emberek vagyunk, akik engedelmesek vagyunk neked. A vezetésednek, tehát igédnek, Uram, tehát lelkednek. Uram, csak így tegyél minket ilyen emberekké, mint, mint Józsué. Uram, tudjuk, hogy harcolnunk kell, hogy ez nem egy egyszerű dolog, hogy ez nem egy, nem egy könnyű folyamat. De Uram, szeretnénk hűségesek lenni ezekben a harcokban, és, és, és valóban megtapasztalni ezeket a győzelmeket. Uram, kérlek, hogy, hogy ahogy itt vagyunk, mint um, gyermekeid, Uram, és, és Uram, mindannyiunk életében van valamilyen harc. Én kérlek, hogy ezekben a konkrét helyzetekben Uram, kérlek hozzá győzelmet a mi harcainkba. Kérlek, hogy hogy mutasd meg a te tervedet ezekben a, ezekben a harcokban. bármilyen jellegű is, Uram, akár anyagi, vagy egyszerűen csak lelki, vagy kapcsolatok, Uram, szeretnénk így győzedelmeskedni, és kérlek, hogy mutasd meg, hogy hogyan harcoljuk meg a harcainkat. Kérjük ezt a te nevedben. Amen. Amen.